061 4890 9990 06 Jobb, ha biztosra mennek, találgatni nem érdemes. Ez egy 2004-ben kiadott lemeze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 Aztán bevetettem magamát különböző boltokba, már azt követően, hogy megtudtam, hogy ami nekem tetszik, az Csucsó Váldez, akinek van egy apukája, ha minden igaz, az apukája, hogy Bebó ez egy család, Kubában éltek. Bebó Váldeztől és Csucsó van egy csomó lemezem, soha büdös életben nem hallottam őket élőben. Amikor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 Ez mondjuk ebben a kifejezéssel élve hülyeség, de valószínűleg mégsem lehet annyira az, hogyha ez jutott eszembe. Ezért megyek Krakóba december elején, ha még fog tudni menni, jövő héten Sarok operáció, hogy megnézzem a Polmecártit, és jövőre meg azért megyek majd Prágába, hogy megnézem és meghallgassam a... Dave Matthews húz És ezért megyek el decemberbe Bécsbe, hogy megnézzem a brőgeleket. És tenep ezért mentem moziban, mert meg akartam nézni az első embert. Hogy Csucsó Árdeszel össze -e hozni a sorsom, valami sugja, hogy nem.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 Karbunk sorony vágta le az apa, a természetességgel, hogy a mások mondjuk pohár vizet kérnek. Fú, nem hangzik valami jól mondta kisfiú olyan, mintha egy betegség lenne. Az is bőrbetegség hangzott megint a minden tudó válasz, de régen egy értékes követ hívtak így. És az a kült értékes?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 Feszegette a drágakövet, bontogatta le a sziklacsúcsról, kalapáccsal verte, egyre pattogtak a küldarabok, a hegy meg zúgta, ne nyúj hozzá, nem a tiéd. Tudom, tudom, mondta a herceg, nem is nekem kell. Ne nyúj hozzá, nem a tied zúgta a hegy, de a herceg nem hagyta abba a kőbontást, visszanézett a falura, s tudta, azért a lányért teszi, mert ha nem lesz az ő társa az életben, akkor már élnie sem érdemes. Ne hozzá, mondta a hegy, de most már csak egyszer is utoljára, és a drága elkezdett lebillenni a sziklatetőről, billent, s sodorta magával a herceget, görgött a kő, és a herceg lefelje a sziklás hegyoldalon bele a zöld tóba. A tóból hullámok csaptak fel, és elindultak a fák között bujkáló szelek is, végigrohantak a falun, sodorták maguk előtt a tóvizét, és a tóvize sodorta maga előtt a janóbacsa házát minden kincsével, minden értékével, azzal a szép lányjal, akit mindenki szeretett.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 Blindness and sorrow <laughs> Fitten by all things Devil, Devil of cruel <laughs> governing blindness, blindness, blindness and silence. Sun in reservation dining rooms, pale miners in their lantern rings.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 És akkor ott vagyunk a Kejfei Ancsi lényegénél is, bár a család ennél sokkal fontosabb, mérföldkövekkel beszélgetések, amelyeket nem lehet megúszni. You want to be so sure. Ma a 2018. november 5-e hétfő van, és 7 perc múlva lesz fél nyolc. Ez a kétfej minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsorában. 0614890999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 úgy végződött, felolvasom azt a pár sort. A kisfiú nem kérdezett többet, azért jobban esett volna neki, ha az apa egy-egy igent mond, nem ilyen maszatolos mondatot, amiből nem lehet kivenni, hogy akkor megtennie vagy sem. 0614890999, illetve 06 Kivel azonosultak inkább az apával vagy a fiával listen so an antique luxury lady of the Kérem önöket, hogy mondják meg, hogy ők önök kivel azonosultak az apával, vagy a fiúval. Krista küldesz egy SEM-est? És te, Wagner? Jó, Jó legyen, az apával!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 0614890999 és 063677161. Jó lesz. Köszönöm. Igen. Jó reggelt, Szálószvági Péter vagyok. Szia. Csak annyi a téma, nem tudok hozzászólni, viszont én neten hallgatom, úgyhogy elérek. Ó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, ez nem volt fontoskodás. Akar még bárki ez ügyben? Egy telefon még belefér. Több is belefér, de most egyre adnék időt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A fiúval! Kérdeztem a Krisztától, hogy ő kivel... Nem is az hogy válla azonosságot, hogy ki ér, tehát érzelmileg kivel azonosul. És azt írta a Krisztát, hogy hát nem az apával, ami persze nem egy pontos válasz, hiszen most az a kérdés, hogy az apával vagy a fiúval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 mint hogy kerestem ennek az okát magamban. Keveset olvasok, akkor is erkéken és komáromban. Nem találtam meg Hály Jánosnak azt a Facebook oldalát, amit csak jó olvas, így aztán írtam egy olyan oldalra, ahol mások is hozzászólhattak. És amikor a negyedik megszólalás valamit teljesen lényegtelent észrevételezett az én észrevételemben, akkor töröltem azt, amit írtam. I got a whole dreams Nagyon érdekes nap volt a pénteki <Sessz> Akarnak róla beszélni, vagy beszéljek én? 0614890999 és 0636771161. 0614890999, hat az a péntek nem is péntek volt ugye látják erre telefonáltak de ugye bár... Én pinteket mondtam, úgyhogy nem tudták kitalálni, mire gondolok, de ugye egy hét általában pinteken szokott befejeződni, de a múlt hét nem pinteken fejeződött be, hanem szerdán. Nagyon fura volt ez a szerda a kedd után, amely ugye fél kilenckor befejeződött, mert kikihagyott a torony, vagy valami kihagyott.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 Senki? Egy szép cipő megér egy sebes lábat, alatt egy kenőcs és egy gyógyszergyár neve. Mi jut erről az eszükbe? Eszükbe jut erről bármi is. 061 48 9, 9, 9, 9 és 06 7 7 1 1 6 1. Kíváncsi volnék arra, hogy aki először telefonál, az nő -e vagy férfi, és a betelefonál, mit mond? Kicsit várok. Walking past your window used to smile jó reggelt! Jó reggelt! Nem igazán értem a reklámot, most hova uh, lehet fokozni? Egy jó kokózás megér egy sérült tornyák a hárgyát? vagy Mint, mint a gyógyszeresek és a orvosok nem egy irányba beszélnének.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 Aki rendben van, ez egy teljesen jó válasz volt. Azt kérdezem öntől, hogy akkor ezek szerint, hogy egy magas sarkú női cipő mivel tud együtt járni, azzal ön tisztában van. Igen, igen. De, és mert nem a sebes lába, igen. Már jó, az is kellemetlen. De nem, nem, nem, nem, tisztában, tisztában van tisztában vele. Ön, tisztában viszont, ön viszont nem tartozik azok közé, aki a nőjét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 Illetőleg lehet, hogy egy cipőreklám, de akkor tudják, mert most visszakoztam, akkor itt valami meg van bolondulva, de talán eljutunk oda, amit el szeretnék a mesélni. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérdeztem, hogy mi jut eszem rögtön erről a reklámról, a szex és New York egyértelműen? Én hirtelen azt hittem, hogy a szex másféleképpen fog folytatódni, és azon kívül, hogy ez jutott az eszébe, jutott-e bármi még az eszébe? Igen, mostanában tanultam a hatékony reklámokról, és uh, ugye az a mondat, hogy mindegy, hogy csak üssön, tehát mindenképpen a hatást érjen el, hát ez ugye a felháborodásnak, mert hogy ki az, aki azt mondja, hogy persze, sebes lábbal is, a szép cipő. Szóval egy kicsit polgárpukkasztó, de biztosítottunk. Hát, hogy polgárpukkasztó, azt nem tudom, és örülök, hogy eljutottunk ide. Én nagyon szeretem a nőmet a magas sarkú cipőben látni, uh -huh.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 06148909999 és 0636771161. Egy szép cipő megér egy sebes lábat. Teva. Jó reggat!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 Jó, ja, de ő, mint nő, aki ebben megvan szólítva, vagy, vagy inkább a házastársa, ki tudja, hogy ez kinek szól, hogy ő fölveszi a, hogy ön a magas sarkú cipőt, én pedig, mint az ön férje veszek önnek mindjárt egy kenőcsöt, mert a kettő így jár együtt, független attól, hogy gyerekkoromban még azt gondoltam, hogy az inkább cipőpaszta lenne, szóval önbe, önből ez így, ez a csomag, ez mit vált ki? Mint érintettből. Ö, ö, nekem legelőször az hogy amikor önt hallgattam, hogy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 Hát nekem a Ez érdekes dolog, mert múltkor valaki azt mondta, hogy na mindegy, ezt felejtsük el. Nem tudsz, ide. Tehát azért abban gondoljon bele, hogy amiről ön beszél, az okay. egy életpálya. A balett. Okay, akkor el a... De ne felejtsük el, hiszen ő mondta, a, a magas sarkú cipő pedig egy hétköznapi viselet. Aha. Hát ez, ez tény, és... És azt nagyon értem, hogy mennyi mindenre jó, mondani. még ez, itt ugyanis nem az van ebben a reklámban, uram, hogy egy Hánnyire szép vás? cipő megér egy sebes lábat kérdőjel, hanem még azt nem is mondtam, hogy a mondat így szól. Egy szép cipő megér egy sebes lábat, pont. Aha. Tudnék, ha kérdőjel lenne benne, akkor még valamennyire megérteném Önt. Oké, okay. oké. Okay. Kicsit, kicsit visszabillent. Rendben. Jö, de most, hogyha visszabillent, akkor mi jut az eszébe? Tehát úgy belegondol abba, hogy ő szereti nézni, szereti nézni a feleségét magas sarkú cipőben, mert úgy még szexibb, mint egyébként. A felesége pedig egyszer azt mondja önnek, Józsi Pista megfelelő rész aláhuzandó. Nagyon szívesen megteszem, érted, de közben pokoli kínokat állok ki. Vajon legközelebb, ha arra akarja rávenni, hogy legyen magas sarkú cipőben, ez a mondat eszébe jut-e vagy sem? Oké, okay. a reklám célját értem, szerencsétlennek találom a, a...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 Tudják mit? Ismét kell Fejöncsi. Egy szép cipő, megéresebes lábat mondja a teva. Én fiala János, aki nem vagy a gyógyszergyár, azt kérdezem önöktől. Egy szép cipő, megére sebes lábat? Kérdőjel. És akkor Igen vagy nem? Más dolgokkal kapcsolatban most nem kérnék telefonokat. Nők, férfiak, vegyesen. Figyelek, 061 489 099 és 06 jó reggat! Keresnő, Andra, jó reggelt. Nem ér meg, és felháborító nőként, és lányok anyukájaként felhagyok háborútba ez nem a rekláma. Hoztam a felháborúdását. Köszönöm, Köszönöm. szépen! 061489 061 489 0999 036 egy szép cipő, megér egy sebes lábat. Jó reggat! Jó reggelt, nem ér meg! Köszönöm! Jó reggat! Jó reggat! Szexizmus? Kőkemény szexizmus? Azt kérdeztem meg... Jó, kérdeztem uram valamit. Megér vagy nem ér meg? dehogy is is? meg! Köszönöm! Szerintem is kőkemény szexizmust. Mellékesen. 061 48 90 99 36 Egy szép cipő. Megér egy sebes lábot? Ennyi? Három? Jó reggöt. Jó Kívánok, nem ér meg.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 Nem meg. Igen, meg. Köszönöm, és egy utolsó. Gyüreget. Gyüreget, nem érdem Itt marad egy pillanatra? Elnézést, nem is nem, nem tud? Egy pillanat itt, itt tud még maradni? Igen. Um, ugye a kefejáncsi itt kezdődik és itt végződik. Tudja, hogy nekem mi jutott az eszembe? Azon kívül, hogy azonnal felhívtam a tevát, tehát mint aki nem normális. Senki nem vette föl, vagy nem jutottam célba. De tudja, hogy mi jutott az eszembe? Mint a régi kefejáncsi készítő?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 Jó, én azt gondolom, oké, okay, rendben van, minden gondolatot Iszraelyben tartok, de nem egy sófra jár az agyunk. Emlékeznek még arra, amikor a... Hogy hívják ezt az élelmiszeráll ruházat? Ezt a CBA tönkre akartuk tenni néhányan. Különböző politikai akciói révén. Hogy azt mondtuk, hogy már pedig len CBA-ba nem megyünk,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 Én valójában azt akartam önökkel megosztani, hogy ez a félresikerült szerda, ami ugye azáltal lett igazán félresikerült, vagy nem volt adás, egyszer csak előhozta, ha valamikor negyed egykor elém hozta ezt a plakátot, és elém hozta azt a kéfeje Emlékeznek még a CBI-ra? Oké, telefonáltak. Tizen. Tíz ember azt mondta, hogy nem.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 jó kívánok! Túl azon én is elítélem, amikor azt csinál, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy ennek is jogi vonatkozása. Mármint, hogy minek jogi vonatkozása? Hát azt, hogy egy gyógyszergyár egészségkárosító tevékenységet végez. Hát, nézd, Nagyon mi? kíváncsi lennék egy véleményére, hogy mit mond a gyógyszerészeti törvény erről.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 Hírek, aztán folytatjuk. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. 15 százalékos béremelést kérnek jövőre a vasutasok, és erről minél előbb megkezdenék a tárgyalásokat, a MÁV vezetésével közölte a Vasutasok szakszervezete. A VS a mávnál működő két másik érdekvédelmi tömörüléssel, a VDSS Szolidaritással és a Mozdonyvezetők szakszervezetével közösen írt levélben éppen ezért felkérte homolyan Robert elnök vezérigazgatót, hogy hívja össze a vállalati érdekvédelmi tanácsot. Az érdekképviselet elnöke szerint a szakszervezeti javaslatok a régi vasotasok megbecsülését és megtartását, valamint újabb toborzását szolgálják, mert létkérdésnek tartják a munkaerőhiány megszüntetését, illetve csökkentését a vasútnál. Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Monroe Lighton elismerte, hogy hazudott és nem is találkozott soha a főbíróval. A nő ellen bárhatóan megindítják az eljárást hamis állítások és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. A főbíró megválasztása előtt botrányt okozott, hogy a férfi több nő is megvádolta évtizedekkel korábbi szexuális zaklatásokkal és erőszakkal. A főbíró jelölését október 6-án a vádak ellenére megszavazta a szenátusi bizottság republikánus többsége és azóta az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság tagja. India felépítette a világ legmagasabb szobrát, ami mellett a New Yorki szabadságszobor is eltörpül. A BBC cikke szerint India 430 millió dollárért építette fel. Gujaratban Valaphai Patel, 182 méter magas bronzszobrát Patel, a független India első belügyminisztere volt. Közben az ország másik részén már épül egy ennél is magasabb szobor, amely 190 méter lesz. A kritikusok a közpénzek elherdálásáról beszélnek.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 Hirtelen azon, az, azon töpreng, hogy inkább maradjon meg a fájdalom, de legyen lába, ami működik is. Ilyen láb volt ez a szerdai rádió műsor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ambasztani témához csak annyit, hogy az egyik, haló? Igen.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 az egy... Ugye ö... a Szerda arról szólt, hogy nem lehet, nem lehet élni nélkülön.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 Értelme az életnek, ahogy kamaszkorúban önök azt mondták, amikor elhagyta önöket a szerelme, vagy megfegyegett meg önöket, hogy elhagyja, hogy nélküle nincs értelme az életnek. Felidézte most önökből bármit is? 061 egy két perc. Azt akarják mondani, és senki? Látják, itt van ez a kisfiú, nem az apa, a kisfiú. 06148909990636771161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 Most ezt tudni kell, hogy itt ebben a rádióba, ebben a bizonyos közlekedési rádióban én nem abból éltem, Tudom. hogy terkeztőműsorvezető voltam. Tehát ez nekem nem anyagi kérdés volt. Nem pénzkérdés volt, hogy a mikrofon mögé ülje. És mennyire Egy volt elviselhetetlen az élet hét éven keresztül abból adódóan, hogy ez a tevékenység ez nem létezett? Hát, hogy mondjam, kicsit eltemettem. Tudja, hogyha valaki vár közel tíz évet arra, hogy valamit...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 egy seb, és ilyenkor, amikor, most nem erre mondom, amikor ez így eszembe jut valami kapcsán, hát szerintem örök életemre így egy ilyen sebb marad. Amit nem tart tisztázni. Mert nem, volt, nem volt indoka. És ugye? amit nem tudott tisztázni azokkal, akik ezt a sebet önnek okozták. Nem, és megmondom őszintén, már nem is akarom. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Köszönöm, hogy telefonált. Nem tudom, hányan emlékeznek vissza a történetre.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 már nem, tehát a bőrlélegzésem már nem százszázalékos, de azért a bőrlélegzésemhez ma még a béka bőrlélegzéséhez hozzátartozik a kejfejancsi. Nagyobb mértékben ezt a mondatot nem tudom befejezni. Amikor szerdán kiderült, hogy itt seprűnyélben beszélek akkor, amikor itt ülök, amire egyébként Horváth Péter hívta fel a figyelmet nem sokkal hét óra előtt, bomba tüzijátékbombaként törtek fel belőlem a múlt emlékei, amikor hasonló szituációban voltam, először a Budapest rádióban, aztán az Extrém rádióban, a Pont fm és legutóbb a Rádió-Kúban.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 Egy életre eltörött. Másféleképpen nem is törhetett el. De ez a civil rádió azért valamit enyhített a sebeken. Azt nem a rádió Q okozta, azt az a szituáció okozta, hogy az utolsó műsor létrejött és lement.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 Ugye a Nemes Gáborral folytatott beszélgetésben köszönt bele a technikaiból. Nem tudom, önöknek milyen emlék maradt a szerda. Én annak idején mindig lebeszéltem önöket arról, hogy az ezekkel a kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, vagy megoszták velem, de ebben azért nagyon nagy volt az álszemérmesség.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 piano plays softly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 hanem akkor nem. Akkor van anélkül. Utoljára szerdán fordult elő az, hogy a kejfejancsi technikai okokból nem szólt, és ilyen bármikor előfordulhat. Az, ami itt a civil rádióban előfordult, annak idején a úban nem hasonlók. idézték elő azt, hogy nem volt műsor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, úr. Hát én tapasztaltam, és én írtam is egy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 ilyen mondatot az ember nem mond, akkor sem, ha igaza van. Há... Igen. Mert hogy egyszerre szülő, és egyszerre gyerek. Karbonkulis Igen. Há... És ezt csak azért Én... mondom, köszönöm szépen, hogy hívott, mert annak idején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 egy szép cipő. Hogy is van ez a szöveg? Tehát ez nem ér meg egy sebes lábat. Vagy ha felvettem magas, cipőt, akkor utána nem panaszkodom. És nem számítok a tevára. Szóval van egy csoportja a akik akikhez időnként visszatérek, de gyakorlatilag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 És aztán szaporáztak itt még a, a beírások. Molnos Csabáné, aki azt írja a hétfői műsor elején, csak a ked elmaradásáról beszél, na, de majd végighallgató, mosolygó fejecske, ha ma van a műtét, akkor könnyűkezi doktorokat és fájdalomentes gyógyulást kívánok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, vám Sándor, hogy ne telefonálnék be, fialó Én vállalom magam.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 Megszól, me, azért, azért, mert megszólított. Korábban is megszólítottam. Nem szólít. Akkor is telefonál. Hányszor szólítottam a... én megönt a Facebook csoport kapcsolat. és most először nem, telefonál? Nem, nem, nem, nem. nem először telefonál. A Facebook én... csoporttal kapcsolatban nem beszéltünk még. Hát a Facebook csoporta kapcsolatban nem beszéltünk valóban, de akkor lehet nézze, euh, Hazudnik, hogyha azt mondanám, hogy 024-ben minden nap hallgatom. De nem, ne, ne, ne, a, de ne, ne, Budapestben... nem, nem, maradjuk a témánál. Maradjuk. Na most direkt, igen, igen. Azt kérdezem öntől, a ma nincs műsor, az kinek teszi fel azt a kérdést? A Facebook csoport esetleges többi tagjának, akik vagy hallják őt, vagy van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 úgy feltűnni, hogy nem beszélek valótlanságokat. Úgy emlékszem, hogy felhívtam, de erre most ö, nem tenném És le. És akkor miért nem hívta egészen challenge. addig, amíg föl nem vették? Hát most, de most miért, miért, miért tesz fel ilyen kérdéseket? Nem tud uc. ezzel szarokba szorítani. Ki szarokba szorítani? Mert ez a látszat, ez a látszat, a Facebook csoportban is elég negatívan nyilvánul meg, valóban vannak negatív emberek, én sem, én nem választhatom meg. Uram, én nem, uram, meg, urám, én nem, én nem szeretnék... Uram, én most egy konkrét dologról beszélek önnel. Szerdán nem volt reggel rádió misor, Az ezzel Igen, a... és megkérdeztem a facebookos társaimat, akikkel akikkel mind, mind, mind a Facebook csoport tagjaként kapcsolatban vagyok, nem vagyok kapcsolatban, csak, csak internetes kapcsolatban vagyok, hogy ma nincs műsor. És akkor megmondta volna isz hogy, hogy 7 órakor akkor Fiala úr bejelentette, hogy nincs műsor, elromlott a rádió, mit tudom, nem tudtam, hogy miért nincs, nem érti, csak nem próbálja most most egy kicsit vonatkoztasson a Fiala Jánostól, most, most legyen ön egy hallgató, aki a vonatkoztatni Fiala Jánostól. Azt szeretnél megkérdezni öntől? Itt van előttem a teljes beszélgetés kapott arra választ, hogy ma nincs műsor? Ö, hülyességeket kaptam, azt kell mondjam, uh -huh. tudtam, hogy a sarok és a hülyességeket Akkorba... miért nem javította ki? Hát mert nem tudtam, hogy miért nincs műsor nem voltam pontos információ birtokában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 Magamat? Mm. Mi, mit magamba? magamat? Mit töröltem magamban? Nem töröltem magamat. Mit töröltem magamat? Nem töröltem magamat. Fialó, akkor... hagyd kérdezzen meg itt a rádió műsorban, hogy miért nem hajlandó belépni ebbe a csoportba, és akkor, és akkor kvázi ezekre a dolgokra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 Na de hát, na de erről szól a csoport, hát az lenne a két, legszebb. Két az lenne a Hány, legszebb, hogy De akkor há... úgy beszéljék meg önnel, ha nem tudtam. Me, megmondom. Hogy beszélje meg, most csabálni, hogy beszélje meg, bocsánat, ha nem, nem, nem akar e-mailt írni, telefonszámát nem tudja. Hát ön, ezek a csoport tagjai önért, önmiatt miatt jött létre ez a csoport. Tehát valahol tisztelik, szeretik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 tud válaszolni, és aztán olyan egyéni értelmezés nyer a csoporton belül, aminek a valósághoz köszönő viszonya nincs, attól a csoporttól én, és ezt a mondatot engedje meg, hogy ne fejezzem be. <há> Na de ön szerint, ön szerint, a csoporttagok ezt másképp látják, vannak mindenhol rosszindulatú emberek, és rossz szándékú emberek.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 Azt vehettem én, a most magam nevébe beszélek csak, hogy Fiala János nincs a stúdióban, nem csinál műsort, a rádió szól. A rádió nem szólt volna, tehát én nem tudtam, hogy mondjam,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 hogy nehogy az le, ami, ami mondjuk a kúval, más értelemben, hogy, hogy te jogosan itt berágsz a, a civil rádióra, és többet nem lesz. De nekem csak az volt a félelmem, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha ez, ez, a, ez a szerda ez nem csak szerda.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 Egy mondatot szállítani magamról, és utána egyet az úra, hogy magamról annyit, hogy, hogy én azért nem hiszel az mert azt hittem, hogy, hogy tényleg abban a lelki ami amiben ilyenkor állalni tégedben, nagyon Köszönöm szépen! Az ugye az meg azt mondanám, hogy ha hogy azt mondja, hogy, ér, ér, hogy értesz, halasszik itt mindenki, és ellened, akkor ez akkor az teljesen álságos, amit most így elmondott. De nem volt az...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 Futok neki ennek a hétnek, amikor két olyan megbeszélésem is lesz, amelyek kapcsolatban nem fognak tudni Facebook ismerőseim bármit is írni, mert nem lesz hozzá muníciójuk. De nekem nagyon fontos lesz. 061489099 és egy. 06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 aki ezért a rádió a szó fizikai értelmében két szalmaszálat keresztbetett volna, Horváth Péter keresztbetett két ilyen szalmaszálat.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 Sok ilyen szerelmest kívánok önöknek, sok ilyen családtagot, barátot. 0614890999 és 063677161 4 8 9 És azt az utolsó adást azt majd egyszer megbeszélhetnénk. Üreget. Jó reggelt kívánok, csak azt szeretném hát mondani, hogy a múlt szerdai napon a telefon sem működött, nekem nincs se internetem, se semmi más. Hívtam a számot, teljesen süket volt, hogy a vonalas telefonjuk sem működött. A dörö.fi alajános kukat, gmail.com én ezzel nem tudok élni, szívesen tenném, de ahhoz már... Én reg vagyok, meg látássérült, úgyhogy nem tudok használni. Ez no? És nagyon-nagyon rosszul esett, hogy, ne, hogy nem hallottam a műsort. Köszönet... Nekem is rosszul esett, hogy nem hallhattam a műsort. Köszönöm, hogy itt ott hallásul. És köszönhet mindazoknak, akik elhárították a technikai hibát. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 Nullahat egy, és nullahat hat másodszor. kívánok, 86 éves vagyok, 50 éve hallgatom Önt. Még abból az időből. Amikor... 50 éve talán még nem? Ne, ne, ne esünk túlzásba. Engedje meg nekem ennyi túlzás ne. okay. Tehát én emlékszem azokra az éjszakai riportokra, amikor Önt rótta a Szent István én arra laktam, és rendszeres hallgatója voltam. Ha megenged tőlem most egy... Beszélgettünk mi már ö, ö, évekkel ezelőtt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 Színoldalon. Tehát mint egy mesemondó. Elmondja. Figyelj, ha mesemond... egy persze válj, egy, egyrészt gyűlölöm, ha szembedícsérnek, azt ugye nagyon rosszul bírom, de a H. János novellát nem bír... Nem vagyunk szembe, hanem. De, fülbe vagyunk. Én ezt értem, de most egy másodpercre. Ezt a novellát, amit kiválasztottam, ez a karbunkulus torony. Látja, ez is egy olyan érdekes dolog, ugye. Olvastam ezt ott Komáromban az Erkélyen, és fantasztikus fantasztikus novellák voltak, és próbáltam a H. Jánosnak valahogy, tehát fontoskodás fontoskodása köböl. Gratulálni, nem találtam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 megköszönte az ebédet, és mondott valamit, tehát valahogy, valahogy illet Így megdicsérni, van. és arra gondoltam, hogy ugyanez mondjuk a lányommal később előfordult-e, de hát ez ugye azért sem nagyon fordulhatott elő, mert én például nem főztem. Igen, amíg napi kapcsolatban vagyok a 65 éves lányommal, tudom, hogy miről beszél. Én csak szeretném elhitetni önnel, és magát nagyon sok kudarc érte,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 Effektíve, igen, nagyon beteg vagyok, igen, a két lábam. Már gyerekkorom óta problémák voltak, még amikor volt ez a bénulás is. Hát nagyon régi vagyok, hát 33 márciusától nyűvöm itt a világot, meg minden. Tehát én nagyon tisztán látok dolgokat, egy kis nagy mondom,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 kell figyelmeztetnem magamat arra, és nem csak a lányommal kapcsolatban, de ez itt a legjobb pillanat, mert a hompolával való kapcsolat egészen másféleképpen alakul, a sokkal uh -huh. gördülékenyebb, ha ez egy megfelelő kifejezésben nem biztos, hogy jó szó rá. A lányommal permanensen figyelmeztetni kell magamat arra, hogy nem bevárunk telefonokat, hanem telefonálunk. A kapcsolattartás Az nem abból áll, hogy a másik felveszi a kapcsolatot veled, hanem abban a kapcsolatban neked is teendőd van, és ha te el vagy azzal, hogy csak ott ülsz, és közben a de tápolod, mert a másik nem jelentkezik, és ez nem csak a lányoddal, hanem bárkivel kapcsolatos lehet, akkor azt rosszul teszed. Úgyhogy nagyon jól tett a telefonát, és nagyon szégyellem, amikor én nem teszem ezt meg. A szeretet egy nagyon elkoptatott szó, azt nem a beszélni gyakor, a kell, gy A gyakorolni. Fiheljen, és itt a baj, hogy nincs alkalommal. Küldök taxit, rá. amikor nekem valami bajom van, nem is. Jó, a Facebooktól meg ne várjon semmit. A világ maga, maga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 válaszolni erre a utáják önt a Facebook csoportkabjait. Nem, nem, nem, azt mondtam, hogy nem, nem szeretnek. Szabad. Uram, uram. Majd majd nem fej... szeretik, igen. Nem, nem, köszönöm szépen, nincs mit mondani. Ön szere, ne haragudjon, ez itt nem korrekt. Uram, majd ha a Facebook csoport felveszi velem a kapcsolatot, és amellett... De hogy Facebook... vegye föl, ha én jelöljön, telefonál, ők is, Uram, uram, uram, nem. Tehát nem hagyom azt, hogy lezüllesze le a, le a műsoromat az önök csoportjának a színvonalát. Jó reggelt! Az iméti beszélgetés, meg az elmúlt, az a Facebook csoportnak a moderátorával történő beszélgetés során nekem szintén ez a vélemények alakult ki, hogy amikor én hallgattam a szerdai napon az és műsorát, és én interneten hallgatom, a páros számú nem tudom hallgatni a rádión, igen? az autómban. Igen. Eh, talán hallott ez erről a problémáról már. Nem, igen. Az amerikai autók egyik sem fogja be, beépítettelni a páros számokat. Úgyhogy, eh, igen. Eh, eh, ez, ez, ez egy ilyen. Érdekes élete lehet, igen. Igen. Uh, uh, akkor az, az internetes adásban egyetemen kiderült.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 A másik pedig nem tudom, hogy jól értettem el, amit a hölgy mondott, de én is erre gondolnék, és talán amire ön is célzott, és ugyanebben a cipőben járok egyébként a szüleim, más a többi, amit itt említettek, hogy ők is azt gondolják, hogy a kapcsolattartás az az, hogy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 ami ugye arra utal, hogy nem volt ö, ugye ö, a hét ugye ott nem volt ö, zene szólt. Igen. És, ö, és arra gondoltam, hogy miközben az ember vérvételem van, mert hétfőn megoperálják, hogy ez egy együttérző ö, ö, írás. És aztán én felhívtam, Igen. írtam neki ennek Igen. a Milner Lászlónak, hogy miért írtam, nem tudom, valószínűleg hülye vagyok. Azt írtam,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 Te gondolja el, gondolj el azt, amikor ugye már volt olyan műsor, amikor én elmentem vérvételre, és akkor azt mondták a hallgatóim, hogy miért nem megyek tíz után. Mondták azok a hallgatóim, akik valamennyien tudják, hogy vérvétel, ígyomorra, 7 és 9 óra között, én fél kilencre mentem, nekem már azt mondták, hogy protekciós vagyok, mert másoknak fél hétre kell elmenni. Mit kezdjek ezzel a rossz indulattal? Erre célzott talán a moderátor, hogy vannak elképesztő őrültek. De ő maga is ilyen. Tehát ő, minimál, tehát ő pontosan olyan, mint a csoportja, semmiben nem más. Nekem vakfoltom van ebben, mert én sem vagyok egy Facebook. Itt most valójában nem a Facebookról van szó. Aki betelefonálta a műsorba, hogy miért nem 10 óra után megyek, az betelefonált. Igen. Én gyakorlatilag hosszú ideig, ugyanúgy, ahogy, úgy, ahogy a szerelemtől nem láttam az erdőt, nagyon hosszú ideig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 hogyha lenne olyan ö, közösség, amelyik az én munkámmal foglalkozik, és ez folyamatosan fenntartja magát, és annak van tulajdonos, amit megtudtam, ez megdöbbentett hát egyébként egy ilyen, ö, fórumnak le van tulajdonos, három ö, moderátora, mindegy, tehát van ö, akkor uh, én, én valószínűleg, amikor uh, ez a történet kialakult, és ahogy a fáradtságot, hogy beszélt a, a rádió uh, tulajdonosával, hogy srácok, hát akkor most milyen úgy van, ez most hányszor lesz, mikor, meg egyebek, mennyire számíthatok erre, akkor lehet, hogy én azonnal küldtem volna valami információt, hiszen hogy megvan a, a, ennek a, a csapatnak az elérhetőségek Gyerekek, ma zavar van a szóval. nekik kell felveted, amikor azt kérdezi valaki, az, hogy ma nincs műsor, azt egy embertől kérdezheti, az én vagyok. Az, az így van, az, az így van, de lehet, hogy még mi se jut hozzájuk, mert lehet, hogy mi hamarabb uh, hallottuk ezt az információt, és uh, ergo nem... De arra nem sem reagáltam, amikor azt írta valaki, hogy valagább nem baszták le. Tehát... Köszönöm ja, szépen. Tehát, hogy egy oldal. Köszönöm vissza. Viszont Köszön, És félretesség a -e véget, belem is biztos sokszor szól rossz indulat. El nem tudom önöknek, nem is rossz indulat, hanem valami, valami nem tudom, rossz indulatra valló dolog, hogy benne milyen munkálkodás van az irányban, hogy én azt ki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 elmentem a postára. Na, a következő történet. Hazamentem szerdán, és egy autó úgy állt a hemen, hogy én nem tudtam beállni a parkolóhelyemre, és gondoltam, hogy itt a dolgok mindenféleképpen összefüggenek, hát egyik hozza a másikat, így aztán szokásomhoz híven, amilyen elviselhetetlen vagyok, bementem a szobába, és elölhátul volt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 Na, sikerült, be kellett írnom 500 nullát meg egyebeket, ugye ott a számlaszám is szerepelt. Igen, amikor a nő azt mondta, hogy akkor kéri a személyigazolványomat. Mondom neki, hogy ahhoz meg mihez kell, mondja nekem, hogy hát nem lehet föladni pénzt, csak személyigazolványod. Mondom, hogy itt van ez a csekk, ugyanazt csináljuk, ne vitatkozzak, oké. Okay. Rendben van, hális Istenek mögöttem, akkor mi nem voltak sokan, nem tartottam föl másokat, oké. Okay. Tudja, hogy ezek után mi történt? Nem, igen. Ezek után.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 Hát komolyan mondom, jelentős gondokat venne le a vállamról. Én nem akartam hinni Igen. a szememnek. Erre, erre szokták mondani, hogy a, a téma az utcán heve. Abszolút. Ugye? Teljes merteben. Ugyan, ugyanúgy, mint a teba gyógyszergyel. A... Meg van egy ilyen mondás, régi mondás elnézést érte. Pústás, utas. Igen, de ez a nem ott ott van összef... van. nagyon kedves, hogy hívat, köszönöm szépen, de ez nem ezzel van összefüggésben, hanem olyan szisztémával, olyan mechanizmusa, amely elén eddig nem voltam tisztában.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 Nap után lesz 75 éves Johnny Mitchell, de nincs olyan hogy koncertet tudjon adni, de mások adnak a tiszteletére. Jó reggelt. Jó reggelt, Benféle úr. Én megpróbáltam volna egy másik postás visasszonynál elsütni, mert fölveszik azt szerintem, nem mindenki ilyen szörös szívű. Nézze, nem jutott, tehát engem, tehát elmentem egy postára, nem gondoltam, tehát...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 Szóval a plakátnál, és felhívtam debrecen felhívtam Négy perc múlva lesz, negyed tíz, meg még harminc perc. 0614890999 és 4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 Ez egy beszélgetés ma a hétfőn este hétkor a Sunset Boulevardon, a könyvesboltban 8818, West Hollywood, Kalifornia 9069. Holnap kedden lesz a Dorothy Chandler pavilomban egy születésnapi parti, este fél nyolckor. Ezt megismétlik szerdán. Torontóban is lesz aztán. Darman is egy 14. éleség, tizenötödik 15. Éresénség. the so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 És itt van a sponzortáblázat hogy százezer dollár lerovása után mennyi az adólevonás le lehet ülni ahhoz az asztalhoz a művészül van ötvenezer dolláros hely is hogy mennyi az adólevonás Johnny Mitchell koncerte úgy látom nem fog menni Mennék Eny Lenox koncertre, de az sincs. 1 9 9 9 9 és 6 6 7 7 1 1 1, Egy műsor, amely 10 óráig tart.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 Igaza van, de akkor arra a válaszolt. Akkor most miért tettem volna meg, hogy e-mailbe meg, hogy miért nincs rádióadás, amire esetleg kapok választ. Azért, válasz. hogy a 2015-ben egyszer esetleg nem... Esetleg nem, esetleg nem, kapok választ. Gondoltam, a Facebook csoportot többen nézik, és hamarabb kapok választ arra, hogy miért nincs ma adás, ilyen hát, egyszerű. Oké, kapott, kapott piast választ, kapott választ, kapott választ. Ügyességeket hmm. kaptam konkrét választ.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 hogy a postán van egy olyan menüpont ott a bejárat mellett, hogy, hogy telekom számla befizetés és akkor tökre papírnél. Nem, nem, nem, jól. nem lehet, nem lehet, mert koszos volt, szennyezett volt a csekk, és nem fogadta el, és ezek után nekem ki kellett töltenem egy másik csekket. Igen, bocsánat, bocsánat, bocsánat. akkor ott, a -ot, ott vannak, vannak olyan posták, ahol ezt lehet érdemes olyan postára menni, igaza van. nem hát én, én nem könyörgöm, hogy honnan tudja, hogy melyik posta az, és melyik, tehát én számomra a telekom, posta a telekom, és posta a között is k elő olyan, hogy szennyezett ne nevettek volna át. olyan gyűrött csekkeket adtam föl, hogy talán csak az ismertségem okán voltak hajlandók elfogadni, de most a ismertség ide, ismertség a koszos csekk nem ment. Én nem tudtam azt, hogy ehhez egy másik helyre kellett volna elmenni, de azt mondja meg nekem, hogy a postán mire válaszolnak. Hát szerintem ez ilyen hasraütésszerűen megy. Tehát úgy, amilyen kedvük van. De mondhatták volna azt, hogy nem fizethetem be?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 Akkor meg rettenetesek a szabályok. <gül> Igen, én is ezt gondolom. Köszönöm szépen, de ha valaki segítene nekem az ügyben. Hogy, hogy mégis mi történik ilyenkor. Most megkeresem, hogy megvan-e Vámos Sántornak ez az e-mailje, most nagyon izgat. Egyébként, hogyha nem válaszoltam rá, nem volt szép dolog. De semmit nem volna abból.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 Tehát e-mailen is sikerült már nekilevelezni neki velem. De bár küzdjön meg magával, egyébként meg küzdjön velem a Facebook csoportjában, csak ahhoz nem kell élni. De ha én a honpolára szeretném megtudni, hogy mi baja van, akkor fölhívom telefonom. Ha érdekel. Ha nem, akkor felhívom önt. És megkérdezem öntön. Mondja a fámos, mi van a honpolával. Olyan emberektől kérdezi, akik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 Van egy optimális kertállapot, annál optimálisabbra nem kell törekedni. 06148909999 és 06367-1161 szerintem másfél percünk van, mert valami hamarabb kell, mint 10 óra ezt hagyni. Egy dolognak örülök, hogy azért valamelyest izgatja a probléma, de ez kevés.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 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Köszönöm a civil rádiónak, hogy ismét szólhatottak egy fejáncsi. beleértve az összes többi műsor, Csorba Lászlónak a segítséget, az Úristennek a stratégiai partnerséget, hogyha ez nem túlsértő. És hogyha csak kísérleti műsor voltam mai és nem az utolsó, akkor holnap reggel 7 órakor találkozunk a kettő között, válaszor Döröpont, fialajonos gmail.com. Viszont lesra. <Sessz> Here, so ami ötkezik. Sokszor mondják, hogy 500 vagy 1000 forint ma már semmit sem ér. Nekünk nagyon sokat számít. A aligha tudna megszólalni az önök támogatása nélkül. Működésünket önkénteseink munkájának és hallgatóink adományainak köszönhetjük. Ha most felhívja a 1360-as telefonszámot, majd beüti az 54-es kódot, 500 forinttal támogatja a Ugyan Ugyanerre a számra SMS-t is küldhet. 13600 54-es kód. Köszönjük, hogy szabadon szólhatunk. További információ. Samogatás: Ez reklám volt.